Lámi milyen víg vagyok a szeretőmel hagyott, lámi milyen víg vagyok a szeretőm hagyott. Elhagyott. Ha elhagyott bánom is, meg én magam is. Láma te a rózsa is, kinyílik az maga is, láma te a Is. Sűrű, csillagos az év, majd eszedbe jutog mi? de már akkor késő lesz, ha szívem másé lesz, de már akkor késő lesz, ha szívem más